Belső közlés Dal és szöveg elsőkészből A szerkesztő páimárk. Márk Belső közlés Március 15 i ünnepi adásunkban az előbb Őrsi István visszaemlékezését ismételtük meg Rassó Miklósról Valc Péter előadásában. Most a műsorunk hátralevő részében a Klubrádió ma kezdődő adománygyűjtéséhez kapcsolódóan 10 percre még a figyelmüket kérjük. A mostani, frekvencia nélküli helyzetben még az eddigieknél is kevesebb bevételre számíthatunk. A Klubrádió egyetlen lehetősége az maradásra és a közönség kiszolgálására, ha a hallgatók anyagilag támogatják a rádió működését. Ez nem kis összeget jelent, de önök eddig is szép adományokkal támogattak bennünket, erre most tehát még nagyobb szükségünk van. És hogy mivel készültünk még mára? Minden műsor készítése során előfordulnak bakik, és a belső közdés ilyen háttértermékébe most, a sajtószabadság ünnepén talán önöknek is aktuális lehet betekinteniük. A hátralevő 10 percben tehát néhány furcsaságot fognak hallani. Ismert emberek mikrofonpróbáit, jellegzetes műsorvezetői bakikat, sőt egyszerű hülyéskedéseket is, vagy éppen ezek egyvelegét. Először következzen Bereményi Géza, aki a stúdió vendégeként saját dalának szövegét mondta el mikrofonpróbagyanánt. Persze nem hallotta a szerkesztőt, Pályi Márkot, aki tényleg csak a hangot akarta bemérni, Bereményi azért kitartott, és végigmondta az egész verset. <tos> Nincsen más ebben a dalban, nincsen más csak egy utca, ahol valaha laktam, és még egy délelőtt. A délelőtt, mikor gondoltam, az ablakon kihajítom ágnest, aki a hal, halban csomagol piszkos ruhát. És kiabált, és kiabáltam, és zörgött kint végig az utcán a villamos, már nem is tudnám, hogyan is volt az után. Az ablakon csak ennyi biztos, az ablakon kikönyököltem, és magamban így könyörögtem, adj a másik lakás Nagyon jó. Nincsen más ebben a dalban, csak egy hőhullám harmadik napja, és Ágnes is még az, egy utca, és még egy délelőtt. Bereményi Géza után várad és szavolcs mikrofon próbálja következik. Ő énekelt is. Ha tudnék énekelni, akkor megpróbálnám. Valahogy no, úgy kezdődik, hogy nörűben hintermdorfestét ein Leiermann. Báradi Szabolcsot hallották mikrofonpróbagyanánt énekelni, most Spirol György következik. Kezdje, egy kérlek. Igen, egy, kettő és a harmadik szó az egészen elképesztő. Ez már öt. Majd föltesszük a Youtube-ra. Majd föltesszük a Youtube-ra. Jó. mind a kö... messze legyen a mikrofon. Te legyen közelebb a mikrofon? Köz... Kétszer, ilyen közel. Kétszer ilyen közel legyen a mikrofon, és úgy beszéljünk megint három-három szót. Igen, hát igen. akkor itt belelúg az orromba. Igen, ez nekem is mindig problémát tehát a felolvasáshoz is. Jó, most is jó, majd beleolvasok valahogy. Neked nagyon jó a hangtávolságod, az, azt mondja igen, már, nekem van. is jó. Te picit egyenesebben legyen a fernához. Így most jó, Márk? most mutás? Még mindig mozog a mikrofon. Így most jó? Még egy picit... Uh, jó. Előbb. Még is mozog a mikrofon. Még is mozog a mikrofon. Rádiós regény. Igen. Bőzsöny Ferenc, ilyenkor szokott jönni. Igen. A Tuna 890 centinél tetőzik. Jó. Jó. Nem tudom, hogy minden műsorvezetőnek vannak -e olyan kis babonái, kabalái vízjelei, amikkel szereti magát és talán a szerkesztőtársaté szórakoztatni, nekem mindenképpen van, ehhez pedig a magyar rádiózás egyik stentori hangját szokta megidézni, Pőzsöny Ferencet. Bőzsöny Ferenc hangján is el tudnám mondani. 1950-től 2033-ig bőzsöny Ferenc hangján ugyanazt mondják. 17 óra 48 perc a következő 17-es villamos néhány perc múlva érkezik, megköszönöm figyelmüket a paródia szilveszterkor folytatódik. Kettföl nyugodtan, szeretem Bőzsöny, nagyon remek hang. Lesz benne valami vicces is. Jaj, nem. Spíró Györgyhöz hasonlóan Konrád György is szegő János vendége volt. Most hallgassunk bele egy olyan részbe, ahol elakadt a felvétel, a szerkesztő ugyanis egyeztetni akarta műsorvezetővel. Igen, Márknak lesz egy kérdés, amit én... Ma is, ma is ilyen -e a város, ahogyan ő leírta, hogy, ezek meg nem, nem, hogy mondjam, nem csorbultak ezek a dolgok, amit ő mond, hogy milyen jó a városban. Általában? Bocs, most... Budapest mondjuk. Aha. Nem tudom, te úgy érzed, hogy ez teljesen igaz? Mert én nekem picit ilyen kételjen vannak, és ez Jó, megpróbálom akkor a Márk kérdését, mint egy ilyen Mózes és Áron most azt játszok így egy kicsit így. <gül> mint te vagy Áron. Igen, én vagyok Áron. Hát én meg kohanita vagyok, és a kohaniták azok Áron leszármazott. El. Na, hát akkor voltak éppen rokonok vagyunk, ha úgy veszünk távolról. Nem csak Konrad Györgyel, aki halál előtt egy évvel 2018 őszén volt a vendégünk, hanem Nádas Péterrel is elakadtunk egy ponton. Amikor nem jöttünk rá, hogyan kell kiejteni az egyik opera címét? Folytatjuk mindjárt a beszélgetést, most újra Zsáruszkének el a Farnász Opera egyik áriáját. Farnász, ugye? Frant, jól lejtettem, vagy? Nem tudom. Ez én azt gondolom jól, -e, mert biztos olasz. Ezt nem tudom, hogy olasz-e vagy francia, mert ha olasz, Ezek akkor... akkor... fél percet, és megnézem. Egy másodperc türelmet jól. Farnézi? Farn... Hogy írják? Farnace. Farnas. Hát az Már Márk ellenőrzi. -e. <síns> <síns> Igen. Igen, ez a merőleges, ez egy ö, üres bombó maradt, de kíváncsi vagyok, <síns> <síns> hogy a kollégák közül ki fogja először elírni esetleg, hogy merőleges történetek. <síns> <síns> Van egy tipp, nem, nem, nem szerint olász. van tipp. Olasz, de nem tudom, hogy kérdezd meg, hogy szerinte ha olasz... akkor fárnácse Akkor talán igen. Jó, akkor pe, majd összevágjuk, akkor <gül> angolosan eljöttem, az biztos olász. rossz. Fogad be még olaszsal is, és aztán amelyik a jó lesz, azt fogom benne hagyni. Jó, folytatjuk mindjárt a beszélgetést, most újra Zsáruszkének el a Farnace opera egyik áriáját. Most inkább tűnt a francia jónak, mert akkor két szével lenne. Mondjad neki, hogy majd azt hagyom. Majd azt mondja, hogy menni a márka ami a jó, hogy ezt ellenőrzi. Jó, Igen. akkor folytatjuk. A probléma aztán utólag megoldódott, de van olyan is, amikor színészek segítenek nekünk az adásban elhangzó szövegek felolvasásával. Fodor Tamás vásárhelyi Miklós életút interjújából olvasott fő részleteket a tőle megszokott remek színvonalon. És a felvétel után föl is idézte vásárhelyi alakját, a kort is, amelyben még nem számított rá, hogy a mai körülmények közt végzi a klubrádió stúdiójában. Ja Istenem, Miki bácsi, Miki bácsi pont mögöttem ült a parlamentben. Hol? Parlamentben. Jöttek, te is képvisel, Igen, jöttek. igen. Sőt, az első napon négy, négyünk javasol, négyünknek volt felszólalása, illetve négyen javasoltunk témát. A, a Miki a javasolt a Varsói szerződésből levő azonnali kilépést, a Demski, azt hiszem a 3x3-as iratok nyilvánosságát, a Tamás Gazi, a határon túli magyarok kérdését, és én a média szabadság kérdését most itt ülök. Jó, hát örülök, hogy tudtam segíteni. Miki bácsi, Miki bácsi, Fodor Tamás vagy Galkó Balázs mellett rengeteg fiatal színész is olvastott fel a belső közlés számára a klubrádióban, és olykor persze a színész dolga nehéz, meggyűlhet a baja az egyes különösebben nehéz szavak artikulálásával, vagy a nevekkel. Mohai Tamás gyakorlását halljuk a következő fél percben. Báró Helmut von Frinburg, frie Edenburg, <kül> Macné férje asztalos egy éve a keleti fronton van. Báró Helmut von Friedenburg, orvosnagy a szem. Báró Helmut von -fri, Friedenburg, fri, Frieden, Friedenburg, orvos-őr orvos. Báró Helmut von Friedenburg, orvos a szemközti kórházi parancsnok helyettese, május óta Macnél eltölti az északát. És ne feledkezzünk meg az itt ülő Szegő Janiról sem, aki maga is produkálja a szórakasztató tartalmat műsoron kívül. Hol a vendéggel vagy a szerkesztővel együtt, de van, hogy nem kell neki partner sem. További szép tavaszi kívánok, búcsúzom. A műsorvezetőt Szegő Jánost hallották. Gondolod, hogy március 12 mert már tavasz lesz? Igen, március 12-én kedvel adásra, akkor már tavasz lesz. <gül> hát aki délvidéken hallgatja, annak lehet. A délvidéken lehet. Tudod, hogy egy mínusz 20 fok lesz egyébként, és mindenki ezt nem fogja érteni, hogy én miért mondom ezt így. De, de akkor miért mondom. Hát, hogy legyen jó idő. És mit csináljuk, hogyha aznap van, akkor kivágjam a jelzőt? Jó, akkor mondjam föl még egyszer. Ma, hát igen, de, de egyébként csak azért, hogy hogyha idő van aznap, akkor kicseréljük. Jó. A jövő héten Marta névevárja Önöket, én pedig most a technikus Burger és a szerkesztő páimárk Márk néveből is megköszönöm figyelmüket. További szép fagyos estét kívánok Önöknek a műsorvezetőt, Szegő János hallották. Na, mondj egy Semlegeset is. Van. Jó. Semleges est. Megköszönöm figyelmüket, további szép estét kívánva búcsúzom, a műsorvezetőt, Szegő Jánost hallották. Remélem, jól szórakoztak, Szegő Jánossó műsorát hallották az előbbi Baki parádéban. Igen, de hát a Baki tényleg a műsor része, és itt vannak például a nevek, amiket olykor kiejteni is nehéz, de máskor rájönni az adott illető nevére is nehéz. Nekem rémálmon, hogy nem jut eszembe az illető neve, vagy, ami még rosszabb, más nevet mondok. Te hogy vagy ezzel? Rémes is mondjad, nevek, nevek, nevek, az első, amit fölírok a papír a nagy nagybetűvel, és nagyon sokszor sikerül, ahogy majd most is hallható lesz, képtelenség, hogy valahogy, ha sok név van, azokat fejből mondjam. Tehát, hogy hallgassuk meg, hogy hogy szenvedek, amikor sok nevet kell mondanom. Csak annyit mondj még, hogy a hangvester Rózsa Egyi Gábor nevében is. Uh -huh. A jövétenszegű János várja nöket, Sirbik Attila íróval. Uh, bocsánat, hogy hívják? Rózsa Hegyi Gábor. Névbetegség. A jövétlen Szegő János várja nöket Attila íróval. Rózsa Völgyi Gábor. Nem Völgyi, Rózsa. Kész. Hegyi. Hegyi. Rózsa Gábor... Uh, ő csinálja a hangmester? Jó. A hangmester Rózsa Völdi és a szerkesztő Hegyi. Rózsa Hegyi. Jó. hangmester Rózsa Gábor és a szerkesztő, pály... szerkesztő már nevében is további szép estét kívánok. Marton hallották. Volt majd élő műsorban négy ember ült körülöttem, és elfelejtettem a nevüket, és nekem ez egy pánik. Föl kell írnom mindenkinek elevét, nézek... Marton éve után én is hadd mutassak be egy kis névmágiát Igen, János a szerkesztővel, Pályi Márkkal és akkori vendégével Tolvaj Zoltánnal akadt fel a felvétel egy pontján Nézzük meg, hogy hogyan Igen, néha nem csak sarkosan fogalmazunk sarkosan beszélgetünk, ekkor Tolvaj Zoltánnal a Királyusz és az Izabella utca sarkáról beszélgettünk jó, akkor föladok egy kérdést, jó? Meg jó, oké. Amúgy a király Izabellaról, a királyi Izabella jutott az eszembe. Neked nem jutott eszedbe, Márk? Két közben kellett figyelnem erre is, úgyhogy nem asszociáltam. Ja, ne, ne nekem a király Izabella sarkán az most teljesen a királybe Izabella volt. Igen, csak azzal ne hozzabarbam, mert nem ismerem annyira. Nem akarlak az ibolyán túli Az, sugár, ő, sarkán állt. az ő sarkán. Az aki az ibolyán túli sugárat, meg a hegedűs Gézának a történet. hogy Volt egy sugárnevű pasas, akivel együtt volt munkaszolgálaton a hegedűs, és az állandóan arról beszélt, hogy volt neki egy ibolya nevű szerelme, de már régen túl van rajta. Majd utána állandóan róla beszélt, hogy, miközben vásták a lyukakat, meg Ezték a bombakat, és először ki túl itt Sugárnak, mert hogy túl, túl van már a Sugár Ezt az Ibolyán. Mondja, amit a Ternovszky Béla nyilatkozta, hogy ő már addigra... Alulról szagolja a Dávid Ibolyát, igen. Igen igen, igen, igen, igen, igen, az is. Ez most nem a műsorba volt. Az nem, ez off-record volt. Ne? Ezekből lesz majd a szilveszteri kiadásunk. ahol Bőzsöny Ferenc barúdiája lesz a legnagyobb műsorszám. Gál János előadásában. Na... A sajtószabadság ünnepétől talán nem áll távol, hogy az elmúlt tíz percben beavattuk önöket, a belső közlés felvételei során keletkezett néhány bakiba és szórakoztató tartalomba. A nemzeti ünnepünkre való tekintettel a mai adás első részében Valc Péter felolvasásában ismételtük meg Őrsi István visszaemlékezését Krassó Miklósról. Ne feledjék, ma kezdődött a Klub rádió adománygyűjtő hete, amely az egyetlen esélyünk a rádió további működéséhez most már. Jövő héten Marton Éva várja majd önöket, Balladé Károly, Kárpátaljai költővel, íróval, szerkesztővel. Addig is köszönjük a figyelmüket és búcsúzunk, további szép estét kívánunk. Martonévát. Évát és Szegő Jánost hallották. Belső közlés.